Pozdravljeni na tretji okrogli mizi kritištva, oziroma epikov pesnikov in prevajalcev poezije. Na kritiški okrogli mizi danes zadnje tri pesniške zbirke od devetih izbranih po mnenju kritikov selektorjev. Tudi danes se bo s prvo knjigoj po izborom leta 2011 predstavil Brani Senegačnik. Izbral je knjigo Uroša Zupana raja. Um, glede na to, da smo tudi danes kot v tem dopolednem da času malo natisnjeni s časom in da že zamujemo, bom kar prosila branjeta najprej za eksplikacijo, potem še po ustaljenem voznem redu oba druga selektorja, avtorja ni med nami, pa vse vas za pripombe in komentarje. In potem se je po začrtnem vrstnem redu na zloženki podala naprej do včasah ja, da se bom predstavil z izborom. V bistvu naj bi predstavil pesniško zbirko. A med, svoj ab, pogled, ja, svoj ravno torej sebe, eto, toliko ja, Moram reči hvala za to, ker itak govorim že ves čas, da ne bi bili na prangarju pravzaprav kritiki in da vsaka Aha. kritika govori o poetič, poetiškem svetu kritika. Ne? Uh, Prej smo se pred začetkom malo pogovarjali o današnjem izboru, in o tej prvi pesnički zbirki. In sem potem eh, ugotovil, da bo najbrž pester odziv na to knjigo. Pravzaprav sem imel eh, občutek, da sem stopil na neka spoljska tla in celo neko. Minsko polje, kakošnega si nisem niti predstavljal, ampak v redu. Jaz sem se za knjigo Oblika Raja odločil zaradi nekega elementa, ki se pojavlja v mnogih pesmih, bolj kot pa mogoče zaradi zbirke v celoti ali pa um, mogoče bi co tako lahko rekel bolj, kot pa, da bi na pesem v celoti, z redkimi izjemami, se mi tako popolnoma izdelana. Vendar pa ta element, ki se pojavlja in se pojavlja pogosto, zelo pogosto, je pa v, tem, v zelo čisti obliki, zelo močan in ne tako pogost v sodobni, vsaj priznani, družbam uveljavljeni poeziji, in ki je seveda. Zato zdaj gre, da predstavljam samega sebe, je meni osebno zelo blizu in relevantno za poezijo. To pa je nekaj, čemu se reče lirsko razpoloženje. Daj za eno kratko, kratkim ovinkom pojasnim, zakaj pri tem gre. Angliški pisatelj Elders Huxley je v njenem eseju, svojem, ki ima naslov Music at Night, skušal, orisati razliko med lirsko ali lirično in pa epsko poezijo z nekim primerom iz antične književnosti. In sicer je vzel za primer Odisejo, kjer Odisej pripoveduje o tem, kako se je svojimi tovariši izognil Cili in Karibni dvema pečinama, ki sta vsako ladjo, ki je plula med njima, uničili. In, seveda, Te sreči se niso mogli izogniti, veliko tovarišov je strašno končalo in pravi potem, da se ničesar stresnejšega ne spomni. Ampak Brško so pa se ostali izvlekli iz te nevarnosti, pristali na obali, so si pa priždali ogan, in najprej pripravili hrano, se najedli, napili, potem so se pa šele zjokali zapadljimi tovariši in potem utunili v spanec. Pravi, to je primer epske poezije oziroma široke perspektive, kakršno kasneje pravzame roman, ki slika celotno podobo realnosti. E, zdaj, dejansko, če si ob tem predstavljamo, naprimer v Edipah, ki bi po razkritju lastne preteklosti, eh, pravzaprav se sicer zbrozil, ampak se najprej najedil, pa kakšen vrček vina, spil, potem bi si pa izstaknil in šel spati, bi seveda to ne bila tragedija. Lirska poezija, kar je v bistvu tragedija, tega ne bi prenesla. No Haksli pravi lirski eh, poeziji v bistvu kemično čista govorica ali destilirana, kemično, kemično čista, prečiščena, destilirana govorica, ki daje okušnjati realnost v posebej močnih dozah, ali pa posebej močen okus realnosti podaja, za razliko od recimo temu epske govorice, od katere ni zelo daleč velik del narativne poezije sodobne, ki pa seveda vse to v bolj znosnih okusih podaja. Skratka, na njenem jedilniku niso same začimbe, ampak so recimo hrani jedni, so začimbe. Uh, vendar pa ne pomisli bi reko nakako gre izvan haksivega horizonta, je pa to da ta destilirana lirska govorica zastavla vzbuja v človeku vprašaje ali pa še bolje gre zarezuje v to veliko celotno resničnost vprašaje, zareze, skozi katere se pravzaprav vidijo še druge v običajnem, bi rekel, proznem, epskem nastrojenju nevidne ali pa neobčutne razsežnosti in realnosti. Zato je seveda vprašanje, katera govorica podaja širšo sliko, če ostane pri tej primeru slika, ali pa izkušnja, no, resničnosti, v katero vodi lirska govorica, je eh, zagotovo bolj enigmatična, eh, v nekem smislu pa je eh, za njeno doživljanje potrebna tudi večja silovitost, zato jezik mora biti kondenziran, zato mora biti nerealističen v običajnem pomenu veseli. No, Tisto temeljno uh, stanje, v katerem, pa iz katerega nastaja takšna govorica je pa imenoval, nemški teoretik Emil Steiger, razpoloženje, mirsko razpoloženje. Razpoloženje ne kot neko psihično stanje, kot nekaj, kar je v nas, skratka, potovodne smo slabo razpoloženi, z je živalo bolje, ampak gre za neko stanje, v katerem je človek, kot pomeni beseda, razpoloženje, ali razpoložitev, skratka, da samega sebe uh, spravi v neko drugačno stanje, stanje, v katerem je odnos do vsega, kar je bistveno drugačen in to tudi, zato tudi radi vseh zaznavanega drugačen ali pa je glob, kakor se že zdaj odločimo. Seveda to razpoloženje v lirski poeziji, vsaj tradicionalen pogled je tak, ne? ni nekaj, kar bi enostavno bilo dosegljivo s meditacijsko tehniko, ampak je vedno nekoliko nerazpoložljivo, se vedno bolj zgodi, kot pa ga človek sam vzpostavi. Dej, poezija v knjigi Oblika raja zagotovo ni kemično čista lirična poezija, tale tega. Razen mogoče zadnje pesmi z naslovom Vera je komaj kakšna pesem. No mogoče še izobilje ki bi jo lahko res označil za lirsko pesem v tem smislu. Zdaj, ne govorim prosim vrednostno, o tem, kaj se kakšna lirika se je posrečila kako močna, ampak kaj je po konfiguraciji po naveno kakšna pesem. Je pa moment razpoloženja v zbirki zelo močno prisoten kot del posameznih pesmi. Lahko bi rekel, da ni zelo veliko pesmi, v katerih a, se ta moment ne pojavi. Koliko ga je, ki je, to pa je svega drugo vprašanje, zelo miha, enkrat je kontekstualiziran, tako da se ga komaj opazi ali pa da deluje kot neko Presenečen, da se ne pojavi. pojavi, krat pa zasega, recimo, skoraj celo pesem, in je pravzaprav vse drugo, bolj dodatek ali okras. Zagotovo je, pa ni v nekaterih pesmih, in ker je teh manj, ne, jih bom imenoval, če bi zdaj našteval tiste, v katerih je, potem bi pač kar pokazal, da in to nima smisla. Mi ni v pesmi skoraj poletje ne, pardon, v pesmi 1973, popevka, mistika, nastop in pa seveda v uh, pesmi mojemu prijatelju Mateju Žukosu, ki je sicer malo tudi moj prijatelj, ampak <laughs> prav zaradi tega bi si želo provoče, da te pesmi niti ne bi bilo. <laughs> Pesem <clears throat> nastop, recimo je najbolj prozajična in pač v tem smislu, saj prosim po mojem poznanju, ampak tukaj so kolegice, ki poezijo v Roša Župano celoti veliko bolje poznajo, so bolj zvesto spremljali od mene, ampak se mi zdi, da je nekemu narativnemu stilu ali pa odnosu, v celo bi rekel, v zadnjih zbirkah najbližja, torej ta pesem nastop, temu narativnemu pristopu, ki sem ga predvsem opažal v prejšnjih zbirk, od reke ali pa izbirke zbirke delka naprej. Um, no, kot rečeno, razpoloženje, in to je tista ključna, zaradi če vse me je zbirka pritegnila, je največkrat samo umešano v bolj opisno ali miselno govorico in se včasih, to sem že povedal, no, pojavi nekako paradoksno, ampak kot nenaden prodor. Zlasti v pesmih Saturn, tudi oblika raja, večerni vlak ali bil je dan. Včasih pa celo kot močan kontrast na koncu pesmi, kot zaključek, ki pravzaprav skoraj na nek način prekliče ali pa zabriše vse tisto, kar je bilo v sicer dolgi pesmi prej povedano. Takšen primer je po mojem pesem Žarjavi. Skratka, kot da bi rek pesmi pobrisal vse tisto, kar je bilo prej povedano. No, tisto zaradi česa bom zdaj sklenil. Še enkrat se mi pa vendar zdi zbirka, kar precej relevanta ali pa sem bil vsaj osebno, je vesel, so pa mistični vprašaji, ki včasih tudi skozi navidezne banalnosti zarisujejo v resničnost ponavljajoči se motivi, zlasti dva motiva, ki so seveda bodo tradicionalna. To je motiv svetlobe in motiv angela. Um, in resničnost, ki v katero vstopam, ali pa v kateri nas popelje lahko, če se pač pustimo popeljati ta zbirka, je v bistvu, um, nameno bomo je tako rekel, vse bolj gotova ravno v svoji negotovosti in neoprijemljivosti. Skratka, eh, ni najbolj realno to kar, obi, to, kar običajno imamo za tako, kar je preprosto rečeno mogoče potipati, ampak eh, prav neka negotovost in lepdeča narava človekovi eksistence. Hvala. Ja. Um, še dobro, da smo pač med zajtrkom, že par stvari tako, da je brane, da, da je kar nekaj vprašanj, ki si nekmele za, zanj, že odgovoril v eksplikaciji. Uh, brane mogoče me še zanima najprej tako predamo besedo Jerneju. Um, kaj s temi vlož, ki noč nisi omenil? Uh, to je kako je koncipirana zbirka uh, kako znotri uh, vedilnega motiva ki je tebe najbolj zanimalo isto razpoloženje oziroma uh, elementa uh, kako potem poleg na štetih z umankanjem tega kako potem prebiraš recimo Kreislerja in kako v ka, čem je smisel vseh teh okomponiranih uh, pasosov citiranih uh, Vem, da je lahko ampak to je sestavni del knjige, zbirke, kaj ne, sveda, sveda. No, kot rečeno, za kakšno pesem bi si bolj želel, da je ne bi bilo, v zbirki pa tudi ne razumem, pravzaprav, kaj ne bi počela v knjigi. Kompozitko, to so pač po mojo kompozicijske slabosti, ker odstopa od, od sloga celote in od intencije celote. To je imel začetek, to je imel v reki in v odpiranju delke, podoben ja. princip, samo, da tam je ciklov, sem postavil cikle in cikl odprl vedno z neko izposojeno ja. pesmijo. Ne? To je res, ampak, dobro, ti, a ja to misliš, to je od Larkina, tako poslednji. Ti, dobro? No, ja, no, ja, no, ja, dobro, ti citati, ki so to, to je pa zdaj drugo, jaz bi ločil, ne? tiste pesmi, ki se mi zdijo da res, no? nisem dojeval nikove njihovga smisla v zbirki. Ampak ti citati pa, kaj pa vem. Zlasti ta je, recimo se mi zdi kar funkcionalno. Ne, ne vem, ci, je to moto ali je del pesmi, ampak ste toj, recimo, ko je gradnik v zbirko svojo zdal, v določen času že takrat odprevode, kaj sem prevod iz kitajske lirike, kar v tak. tako. To je zanimivo zakaj je to tako delo, ampak Pravzaprav, najbolj še ne hotel, je bil zelo konceptualno izviran. In se vidimo, čeprav kot to ni bil, ali vzgradni konceptualistični pesnik. Ne. Ampak je pa stvar, ki je pač, mogoče tudi zanimiva, sklok za, za razmislek o smislu, prevajanje in tako naprej. Toto v Miklavoško meri delava. Ja, pa dobro, gradnik je nekoliko prej ne, zato pomeni, da je to že starost, starstvo, evitivno starstvo. Hm. Mm. tudi tuto poezija. A ni ne namorato. Ja. A je poezija, hnem, jas ne pa. Ja, ja na no, torti. A lahko morda pri je uh, en izmed teh označenih iz 20. universkega En izmed torej, teh označenih pasa ki verzic, to da... je da. zdaj je tako, ne, recimo te zadnje zbirke, zadnje pesmi so nekako v celoti bolj razpoloženski zato jih mogoče nebi, ne, ampak nekje, kjer se tak za ilustracijo dostavek v No mogoče bi pro, ker so že rjavi, lahko prebravke sistem malo dolga, no. Ja, ja. Kaj ja, je preduga. Ne, ne, to problem. Ja. Mhm. 50. Ampak se mi zdi, da je kontrast pri zelo močen. Žerjavi. Pol Newman se je v Sweet of Youth vozil z belim kabriolejem ob morju. Sivi žerjavi so vzletali iz vode in otresali skrivi. Voda je bila zelenka, storjava, prežeči tih spanec na robu kopna. Dovolj za večer, da lahko postane valujoča poletna tkanina in se kot poplava zraka pretočil za spane oči. Nostalgija, gospod doktor, ampak ne moja. Nostalgija, kot da bi nekdo umrl, ko sem ja že živel in mi v oporoki zapustil svetlobo. In zrak neke druge generacije. Svet se je leno preobračal v svoji počasnosti in vsako srbrni papir za vid košček čokolade je bil nekakšno bogatstvo. Vsi časopisi zameteni zmagami neutrudnega človeštva. Ko gledam kanal t.c.m. si včasih zaželim, da bi lahko skozi televizijski ekran ustopil v preteklost. Kaj bi tam našel, gospod doktor? Mogoče svet brez sebe in vas svet z drugim samom. Moja starša bi mlada z nasmeh in obrazih odhajala iz pisarne, ker sta ravno kar podpisala sporazum z nesmrtnostjo. In Marganista nerodno trpla na fotografijah iz časov, ko so se ljudje še na stopniščih in si v jih pripovedovali sanje in druge vsakdajnosti. Koliko pravzaprav kaže ura, In kaj je zapisano na koledarju? Ne veremite številkam in črkam, glasba je edino brez telesno pomirjevalo Nostalgija, gospod doktor, nostalgija. 45 let in že takšna huda oblika. To ponavadi doleti resnične starce, Na poti v stranišče, tisto nezavedno hlastanje za jasmino, lebdečo nad tlemi, tista abstraktna želja po zraku in določenih razmazanih barvah, ki so se po naključju v svetlovi. Zraven pa popolno odpoved spomina nagladka in prožna telesa zaradi strahu in pijanosti izpuščenih žensk. Razočarati ljubezen, To je mogoče edini vredni razlog za obžalovanje. Nostalgija, gospod doktor. Kaj bi boste predpisali? Valium? Rad imam valium, ampak kemija me plaši. Je pol njumen kdaj z jezikom poteškal valium? Verjetno. A še vedno je junak, modre oči ki jih je pomilostil čas moram ustrajati do konca filma. Ne smem zaspati in se prezgodaj spustiti v kratkotrajno smrt. Gost zunaj stoji kopan v mraku. In srebrna na svetloba se sveti na krilih žiravov, ki ne bodo nikoli vzleteli. Čeprav bodo vedno vzleteli, kot bi bili skupaj z oblaki edina resnična stvar v tej noči. Življajo še kaj dodati? Mm. Oh, ja Jaz bi se sestrinjal zbranjati, ampak že da tiste, tiste par pesmi, ki jih je naštel, da res delujejo kot nekaj ustatujki mm. v, v tej zbirki. Oh, lahko si predstavljam neko argumentacijo, s katero so bile vključene, pač Vsa, vsa zbirka zbirke gre seveda za neko privajanje preteklosti v sedanjost, oziroma sedanje na na preteklost. Zdaj, ne vem, tukaj pač v tej pesmi, ko je brano, ste prebrali film, prek filma, drugih, prek drugih motivnih drobcev. Ne vem, pač recimo pri teh pesmih, pri tem... Mateožo Kosov, recimo, in ostalih tukaj se mi zdi, gre pač lahko za Uroševo na na njegovo preteklo poezijo, oziroma pač na nekaj bolj na nekaj bolj bol prozajične trenutke, trenutke preteklosti. Aha. Je pa res, da to pač ne spada... Ampak, ko je on bil prozajičen, pa se motil, ne? Smovala, da pa vse eno mogo pobilih, kakrat da, kakrat V liko momentov avtor ironije, pa ironije, ironiziranja, ja. ne, tudi znanih igunika, imamo pa tudi realno imeniko in, in, in popolno mankranje kafečne tvoje ironije. Jaz pa ne razumem, zakaj sem jaz izkusila te pesmeci, kamo te, a lahko vsak do konca, ki to pesem imajo izkusilo? Sej smo komi začeli. Sej, ampak klet za to, se ustavljamo prej eni pesme, ki je mogoče ne pa ampak... Uh, Meni je zgodaj že mogo konkretno ta presen. Tud tudi meni, da je kaj. Z štrli iz knjige. Ja, vem. Ampak vse to smo že po... Mislim da mogoče da to, zem, mogoče, zem, da to kaj vam spoko se, da bi mogoče on najte do konca povedal, pa da potem se povedamo. Ja, jaz imam en neumurno kaj, kaj to povedal? Mislim. <laughs> ne, ne ja, se, mislim se, če se po povedal, Zdaj bom, da mene znašaj to, kaj sem jaz postičun, mm. ne, da je to, kaj so imenah. Mislim, da se to... to, kar nam je da pesem? je, prijatelja je ciničen, <that> von, a, a se da se da zanima. Sì. <that> <opinion. that> ja, evo, to veleno, je z Pri drugih pesmih je jasno, da gre za to. Ne vem, a gre za ironijo, ali ne gre? Ne, ne, ne. ne, ne. ne, ne. Na samo neki notranji ritem, narekuje tudi zbirka sama. Če si pač pri nekaterem drugem autorju lahko privoščimo siciranje ene besedne zveze, oprosti si lahko pri človeku, ki ima zapisano, za, da je že s prvo knjigo, kultan avtor, ja. lahko dovolimo tudi obravnavo ene, ene pesmi in oprosti, sem prepričana, da bomo še kaj drugega zvedli. Prosim me, ja, lahko dovolite, da, da jaz vodim to obrobno za drugače pa prijavi se drugo leto tiho v Ne res mislimo, sem pardon, če smo imeli eno po nasrečeno besedno zvezo s kom drugim, potem imamo en kup pesmi, ki pač ni moni, da so slabi, ampak kritiki so tudi da povejo, kaj pa jeste, mogoče pa premik v zaradi pa Jere, jih yeah. okay. <skrisa> <skrisa> si ti končal svoje... Ne, ne, ne, mislim... Uh, če lahko ti naprej ja, nadeljureš? Ni, ni bilo, se bilo, ni bilo, trebalo Konkretno tej pesmi, pač se še ne par takih, uh, ja, ki je res očitno venštrdljivo. Točno uh, ja. ja, takih je paš naštel, popevka mistika, mislim... Nastop, ja. Na recimo, ja. Uh, 1973. Tukaj v teh nekaj popolnoma obvanka ta njegova štipunga, ki jo ki jo pozbol, zadnje cajte fura tato je se jehal z cajte, sem pa tudi sem pa to nostalpijo na vrečenje iz preteklosti, navezvanje na preteklost. O, tukaj pa to vem štadljen, moram mežda iz tega tudi nisem, nisem razumev, no. sem pač kot to spostavil. Ja, jaz sem si pač to lahko razložil pod neko navezovanje pač na nekaj druga iz njegove preteklosti, čež ne bomo zdaj tukaj preteklosti reducirali samo na nostalpijo in melanholijo in podobno, samo na razporoženje, ampak tudi na neke konkretne življenjske zadeve, ki jih je pač tudi dal in glede na to, da je pač v štivljenih zbirkah, pisal že tudi na tak način, na tak veliko bolj prozaječen način. Pač in kjer Nesej, ampak ne, yeah, pa če pač, so. Lenej, še Zdaj, pa sem zgubil štev, aha, bočeš. Kaj, pejmo naprej, pa... Ja, pa če lahko je... je razumemo, ampak je to bil, se imaš, ne? Bo mislim, be, ka, ja, Če lahko yeah. ja, je... za pravila pa ti se potem... Ne, ja, ne, ja, ne ali si želiš, nekaj počakamo, da vsi pojeli. <laughs> <laughs> če, če se pač um, vrnem na kompozicijo zbirke, dejansko uh, te tri pesmi, uh, ki v mojem niso enako zvrstne in jih ne bi mogli povezati v, uh, v tiste pesmi, ki bi bile pač zaradi istih razlogov štrlele ven. Ker, um, Pač ta um, mistika je uh, dejansko, morda, res ironična pesem, na tem, ko pri pesmi za Matejoža Hossa tega ne moremo ugotoviti, saj jaz se zelo sprašujem, ali to nisem jaz ki ne moremo ugotoviti ironije. Uh, zdi se mi, da žal, no, mi se niti ni dobro napisana, ker uh, pesem, tista mistika je dobro. To je mogoče edina pesem, to je zanimivo, ne? To je mogoče edina pesem, ki ni dobro napisana v zbirki, ki je res ni dobro napisana. Ker jaz bi v bistvu priznala zupano pred v prvi vrsti, da ima definitivno virtuozne sposobnosti pri opisovanju atmosfere. Ampak eh, po tem človeku ni jasno kako lahko v bistvu sam sebi dovoli, če se spoštuje kot pesnik, da pa to objavi tako pesem. Ker to je eno od pravil v bistvu, eh, tako imenovanih velikih pesnikov, da si potem nedovoljo, se, se, se, se, se on sam vedno ustaja na cenzuri slabih pesmi. In eh, pač tukaj je zato to strukturno simptomatično, ker si je očitno dovolil samo sebi, objaviti slabo pesem, sem tlenil dvoma, da je to slabo pesem. Medtem, ko privezni nastop, ta pesno se mi zdi pa, da v dobrem smislu uštrljivljeni zbirke. To je edina pesem, edina pesem ko udarjamo celi zbirki, kjer on relativizira sam sebe in svojega. Jaz bom to res direktno, mislim, da je to treba tako povedati. Ker, um, ker žal, jaz zagotavljam, da pač v tej zbirki je kako uh, pač je virtuoz ustvarjanja atmosfere, žal skozi ustvarjanje uh, te atmosfere ne pride do nikakršnega etičnega uh, sprašovanja. Nikjer jaz tega ne zasledim. Za razliko od divajnih Komet, za razliko od Dejvsa, da pa čeča a tukaj je popolno u mankanje popolno u mankanje ukvarjanja šestkom drugim razem sami psabo torej tj, ta zadnja pesem vera je samo po sebi to vrednost nasodba nas potreb mislim mislim, mislim da se, upoje... da sako, -ko se no. pogovarjamo pogovor o je izjemno pomembno da se pogovarjamo o njenem dometu Ne? Torej, neki je žaner, kot ga je opredelil Brane, neki je žaner, se pravi, koliko je v bistvu stvar tehnično, recimo, ali pa, uh, mm, koliko je v bistvu tega talenta za pisanje noter, koliko je stvar dobro napisana. Drugo je pa v bistvu, dokot seže, v bistvu pesem pa v svoji osebini. Zdaj, je bom uporabila kar, um, ker v bistvu ta avatelj, ki, ki smo ga prvi večer izpostavili, mislim, da je to zelo zanimivo, mislim, glede na to, da so pač v literarni kritiki, uh, pač možni različni zorni koti. Uh, ta je Kranberger predlaga zorni kot spoznanega horizonta. In um, kar mi je zanimivo, je, da je v tej zbirki, uh, v tej zbirki se zelo, uh, Zelo jasno opiše, tako tudi hoteno, ki je spoznavni horizont? Poznavni horizont bom pobrala eno ilustracijo. Je tako, na hodniku ki vozi med različnimi starostmi, a se nikoli ne dvigne više od 12 let. Fascinacija z otroštvom je definitivno pozitivna, ko gre za ustvarjanje teh atmosfer. In mislim, da pač če je to tisto, kar, kar ustvarja dobre pesmi, je to tudi iskrenost da se temu vrača. In prav. ampak mi kot kritiki pač lahko ovrednotimo, kaj pač je tukaj domen. Uh, pač tukaj tukaj pač spoznanji horizont seže do konca odraščanja, torej od obdobja, ki ga definira hlapenemje. Uh, vse ironične pesmi iz uh, preteklih zbirk se pač skozi to zbirko kažejo Preko, teh, preko tega uh, horizonta. Uh, nekateri se pravijo, da se naše željenje skonča zatočne, da je vse potem samo še ponavljanje in to mislim, da je utelešeno um, Zdaj bi pa mogoče um, malo uh, pač malo boljše v uh,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 To ni um, Česov Miloš, uh, uh, ta Oskar Miloš je pisala v francoščini, um, čeprav je bil pač me Litov pre... To mi zdaj važno. Uh, tista njegova pesem, ki sem jo pač sama prevedla, po kateri je pisana pesem Prihodnost. Uh, mislim, da je... Hočem jo omeniti za to, ker smo razupan tukaj zgršili poanto. Um, Oskar... Miloš je pisal pred drugo svetovno volno in je vojno in povzir, ki je bila sicer tudi izjemno nostalgična, tudi trame je pisal, izjemno romantična, uh, vendarle um, prav v tej pesmi um, pa tudi drugih uh, izražal neko slutnjo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, da se bo zgodil res, da se bo zgodil se dogodira v prekinitel prekinitev uh, vtečenega načina življenja uh, in pesem, ki jo piše čisto tako bo kot uh, v tem življenju, uh, to, to je ta moto, ki ga zač Zupan uporadi, je kot neke vrste tolažba za prihodnost, ki je on morda ne bo več doživel. Um, Medtem, ko Zupan uporadi v bistvu to, um, ta citat za to, da um, da markira nekaj nabivezni res, mislim, ki ni žal, pač ni tragičen, mislim, razen, če pač njegovo preselitev iz v zamenu kot nekaj res tragičen dogodek, eh, tragi <coughs> prškjeno, samo pisuje to v resni. zakaj pa ne? Kaj? Zakaj je ne mogoče nekaj, kar na da ne deluje kot dogodno tragično in kot tragično? Zume? Je, možno. Jaz samo primerjam pač te horizonte, uh, ja, pač zazupana v pesmi večernji glag, ko enkrat vdigeš, Ja, to je za njega pač tra... Samo, če ti primerjaš pač iz Srboval in recimo drugostrovna pač pobijal svojo družinov, prosti, pač se to ne da no. to je Ne, jaz, primerjam, yeah. jaz, jaz ne Gledi na to, da je pesem pisana kot palimces. Sam da povedam z pancem. Ti si bila zelo velik bolj prizanesljiva do taj, ki je operera s pojmi kot so fašizem. Tako. Tam sem tudi recimo, nekaj na takvi sporednici, ki jih ti zdaj rečeš. Ampak men sem pa, ko v horizont, to res zdi tragična, ta sebi to. tega, ker je nekaj očitno tako dotokla, da zdi ti on ne more stopiti bolj iz te svoje nostalgije. In hkrati sem zdi, da je motor implicirana in lahko močna etična drža v Očitno ne more na neki ravni niti tako sprejeti, da bi ga reflektiral, čeprav vemo, da je to pač tudi um, resoraševa, neka osebna lastnost, ampak mislim, da ga te malo preveč mešamo s temi recimi minerali. Realistično je bilo tam tudi iz tega, kar je, in eno vračanje v nazaj, ki je že vsi sicer poznamo, ali so te pesmi še tudi dobro napisane po drugi spravi. Tehnitivno, tako sem povdarila. Ja, se Ampak se. sem pa razpirala tudi mogoče to, kar je vrani nekaj ta malo um, kakšni mestični vprašaj, ampak, mislim, zakaj pa ne je bila legitimna drža do realnosti, zapravo te konkretne, družbene, s ne, vsemi nejenimi etičnimi, moralnimi amoralnimi implikajcami, zakaj je legitimna drža, da jo pač negiraš, da je sploh ne in da si pravci priznajo, da je to v bistvu lahko pri temu dobra poezija? Jaz prvo kot prvo, nisaj nekaj, da to ni dobra poezija in definitivno je vredno, predvsej bolj še kot kot ena poezija. Jaz govorim zdaj v eni drugi, v drugi drugem horizontu, ki mislim da ga kot kritiki ravno tako moramo uvrednotiti. In jaz ne vem, zakaj bežati od tega, zakaj kot kritik uh, ne, more, uh, ne more pač nekdo konstatirati, da je tukaj v bistvu uh, pač um, horizont ki iz spoznavnosti, ki ga si jaz kot, ne vem, pač holi, ki si pač želi, ne vem, tega. In za mene pač to v tem spoznanju smislu Ne intrigira, me lahko intrigira kot atmosfera, oziroma lahko mi je prijetno, ampak uh, mislim, da je, jaz ne vem pač kje to, zakaj v bistvu upravičevati, zakaj upravičovati, uh, da mislim, ali pa si predstavlja, da mogoče nekje je nek etični angažmat, pač pa moj meni ga ni, če ga ti vidiš, bom zelo razredla, če mi lahko to um, bolj utemelišem, Uh, zdi se mi, da se jaz rekla, ne se popolnoma v redu, da on piše te take pesmi, ker so, so pač nagojnih prozontov te pesmi, na taj način izpisane, so iskrene. Samo ne vem pa, zakaj, v bistvu ne moramo, zakaj je prepovedano v bistvu označati pesnike po njihovem, po njihovem dometu. Jaz recimo pač pri drugih pesnikih najdem uh, več, uh, bi rekla, stvari, ki, ki uh, intrigirajo v, v, v nekem etičnem smislu in, in, recimo, če iščem to, me pač pri drugih to bolj zanima. In tukaj gre samo za relativizacijo uh, pač stvar, oziroma, dajmo reči bobo bom. Bo. Zakaj ne moremo reči bobo bi se izmikali? To, da bolj, recimo, že samo negodaj se isti ki pove to besedno, da je njemu ta realnost trenutno gnosna, da smo bili edini autentični trenutki življenja, pač čas v trbovljah, ja. trenutki pač otrošba, nekaj do Ampak je to etičnja držma. Jaz počasem, da je on na tej ravni zaključil s tem, da meni, recimo, koliko kot ne, pa vsakom pesniku, da bi bolj zanima to, da se on vračava nekaj, svoje eksistencialne, proziroma, agentične mhm. uh, lege in popisuje one, kot da se bo zdaj on spravil tle... Yes ne, sej. Sej, se sprinjava. Se sprinjava. Ja, ne, mene moti, mene moti, mislim, oprosti, Tina, jaz sem zelo vesela, da si se prijavila da si naredila isto, kot si prej menja učitelj, ampak prekinila si Barbaro. Barber, ja, Barber se osredotoča na pač, poznavno funkcijo, v redu, legitimno od kritika, da si izbere eno od funkcij, v katero bo obdela. Jaz sem sicer imela še eno vprašanje za neko zobozdravljeno prevejalka in kritičnika poezija, ki se posveča predvsem jeziku, ampak glede na minutažo, ne vem, tle se že roke, spok ne moramo izpeljati tisti del, ki je vendar li mišljen tele tlele v spredju. In se mi zdi, da, ja, pa puste, tlele se trije kritiki vsa vidi kar vidi. Mene tudi, recimo, se mi zdi nesmiselno lahko parcijano obravnavanje, ampak, bo pomagi, ne vem, mogoče, da počejo iz tega kaj izpeljati. Zdeno, jaz sem hodila pri što pesem se za primeri. Zdaj se želiš res. Uh, Barbaro, ga resno Sa, ktoroh, sanga, Ja. Uh, jaz sem pač to vzela, um, za primer nekega pojava v, v, v pisanju, v literarni tehniki, ki ni vezan samo na ki je širši v slovenski sferi, sploh pa ne, samo ni se pojavil v slovenskih literarnih sceni. To je znan poznaznični postopek, v Franciji je to zelo ena od osnovnih v bistvu, uh, literarnih piščin, to je pač ta variacija. Hey, Pre nas včasih to skupaj ni bilo znano. Ne? Zdaj je. In sem ga pač hotla preko te pesmi obrednotiti, kako mu to uspe. Mislim, da pri čučniku, ki je začel recimo, pri nas s tem, sam mislim, to uspeva boljši. Mislim, da je to vrednostna sodba, ki se tiče pač te zbirke in, in tega, tega da se on pač preizkusil v tej tehniki. Če grem v bistvu na, na uh, recimo tem, da se on sam tudi da se v tej zbirki preizkuša v formi, se pravi odih raznih sunetih, tem smo prej mislim da tega Brane še umenil, uh, mislim, da je tudi tukaj relativno neuspešen. Uh, mislim, pač dej Brane je bolj specialist za to Tako, da jaz res bi rajš da to obranje poveče si bolje upal. Ne, <laughs> a zgleda da se ne bi upal. Ja, no, mislim, prej si nam povedal, zdaj pa dej še prej, a ne. Ne, ja, no, ne, ne. Ne. Ne. ne? bi, da ne bi. Pa, pa, raši, ne bi ne. Bo bo. Ja, razliš bi, bilo, ne. da ne bi. Ne, razliš bi, da ne bi. pisal teh oblik. Bo, bo, bo. Bolje bi bilo, da ne bi. Po mojem, pokrival rime, ki se pač ne slišijo. To je samo Mislim, da je pač ta efekt skoraj neizkoriščen. Ne ali pa se bo se tega opazil, je vizualen, je če se potrudiš, da ga najdeš, ampak pri branju, pa, po mojem, ima prav da Kar pa je smisel rime, kot vsake <kuh> eufonije. Sploh <pa, kuh> tako element, kot je Rim, učinkuje za če pesem, um, metrično izoblikovana tako, da ima pač napetost jezikovno, ker ta rima potem dejansko zazveni kot, kot nek stik, sicer pa jaz vsaj ne vidim pravga smisla. A, se Jaz te upam, da, sem ne bo, da ne bo zdaj pač spadl, da sem se jo zdaj tukaj da sem se jo že se je že se sem se jo se se Jaz še enkrat. Pa je pa povrila, Barbara, po mojem si. Lahko bi se ogromno, ogromno dobrih stvari so pa pač... Kaj so no. ogromne stvari, no? pa bi to povemo, da je to boljše in razumeljivo. Mislim, da je ta, ta zbirka dobra. No? Mislim, to gre za dobro zbirko. samo smo za to, kar gre za dobro zbirko, se mi zdi, da bi bilo tajena loga kritike, da upozori v bistvu na šibka mesta, ker, ker mislim, da če s pretiranih hvaljanih čistnikama ne pridemo. Zdaj pa mogoče Barbara. Uh, predimo daroma barvili bi se dobi rada pač mogoče samo se navezala na Branata in sicer da neke vrste zelo zanimivega ponavljanja besed se najde v večernem vla vlaku, ker dobimo vsakom vsaki kitici ponovitve istih besed, ne vem če ste to opazili v gledala veter, prah, sonce, trbog, torš, ja, ja Ja, in ko bereš, ne zna biti, da prav izpadev, kot da zelo zanima ne? ne, neka figura, ko se ti ponavlja besede, imaš kot je jezik infantilnost, oziroma ima ko še ne zamenijo, je rekolečno besed. zdi, čisto smiselno in uporabno. Pa me zanima, če ti Barbara ali kot ostali v enakem uh, kontekstu uh, si pa tudi morebitno sporno mačistično oh, ali še izrazje izrazije razlagate ravno tej uh, uspoznat kot praviščem uspoznanih horizontu 12 letne, ali to pravzaprav so upada s uh, motiviziranjem, uh, tematiziranjem same preteklosti mladosti. Če če, to, če je to ali so funkcija tega, ne? A ja da je namirno mirno razmisl. Več točke. Kar pa je kaj že, ne vem, kakimi ritnicami, poliglotk in tako naprej, no. A ja, to sva nekaj prebrali. Ja, ne. ne vem, kaj si ti prebrala, da se prebrala. ja, imamo mal ni malo časa, to da na vse na to, kar ste pa Kratka, če razumem kultni slovenski avto, potem se bojim za slovence. Jaz sicer želim, da bi se ena feministična literarna kritičarka um, oziroma za temo infantilizem slovenskih pesnikov in med drugim, seveda, obravnava tudi prihodnost z če je na začetku prve pesmi kot moto? Živeti v otroštvu, v podaljšanem iz v stoletje. Vzalem pač to resno je dejansko rekla, iz tega izhaja tako dobre, ta šazupana raporta, nostardija, tem, kako opisuje otroštvo, kako se zliva kot otrok svetom, s ljudmi in družbo, se mi zdi odlično, res odlično napisano in to so njegove najboljše pesmi, pa če ne pesmi, gotovo njegove najboljši verzi. Uh, kar se tiče pa zapravo, drugega oz. malo vsega tega, kar pritiče odrasnosti, tega enostavno ni. V tem smislu tudi ni te odgovornosti ali pa kako še nam koli kraživljenje, ko to pač pričakujemo in tudi ne spoznav, ko spoznav ali spoznavnim horizonte pač v tem smislu lahko ne samo obrtimo v preteklost. Uh, in to večno, zapravo trajanje nekega brež čapsja, ki, da gledim, skrajno, skrajno problematično, vpravo za ta čas, v katerem zdaj živimo. Ne glede na to, da jo ima nekateri pesmi, recimo, ki so tudi uh, duhovinte in jaz pač te s tem jim imam, nobenih, žal da žal nas s tem, da imenuje pa te vžakosa prijatelja, glede na to kraj pač v pesmi tukaj, tukaj, tukaj, Na um, uh, Kar se tiče pa pesastih oblik, oziroma, rekel bih Hrati, da je bilo spontanost, pravzaprav tisto, kar je bilo rečeno, da se In te vsemi oblikami je tako, kot nakrila, da bi si na krilah rečeno, da veš, kako In vsak takrat, poskušal zmeteti, da je pravzaprav. Uh, ne se stine, da kar naprej vračamo in zabijajo zapravo, zapravo, to energijo, ki jo sicer sejemo. Um in še ena je tematičnost, ki ki se možak kazala, okay. da je sem vedno že in o čistost kalerike, ne trening ni je iz ni ki je če predstavnil sem to pogodil in če tem, v tem, destilato, je čisto? Možno. Ideali, je potel, ja, kaj moj um, ja, Hvala. Uh, še, dokaj zdaj, mislim, ne ampak kot branje zbirke iz publikuma. Urška? nimam vranja zbirke, pa samo pozorila na prevodno knjižnico, ki je mogoče še tukaj v Norveščino. Norveški prevajalec, pesnik, se je prizupeno, jaz se pač z to odloču da ne sledi formi, In da celo število versov je uh, žrtvoval za nek notranji uh, ritem, oziroma za neko za nek to vzdušje. Uh, jaz ne vem, mogoče si zdaj to uh, lahko, da Če bi to bilo res močno, zelo uh, silno zelo, potem ne bi mogoče tega zelo zelo, ali zelo zelo, Zdaj pa mogoče žrtoval prav to, kar slišim, da pravite, da ni, uh, da, da ni tako zavezujoče, uh, pa je, ali pa to, kjo sem se pogovarjala, že do uh, varna se to, uh, ni ima to pravka z norveško uh, tradicijo prevajanja Aha. poezije, ne, ne. Prosto ni čutu, da bi to bilo tako in mm -hmm. bilo močno. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh si tiho, torejuje, mislim da Gašper pa ne, jaz sliš, no. a ja krš. kolegiice. Kako pa <laughs> kolegi. Da sem mnenje, da sem imela 15 minut nazaj, ki za reč. Kolegije, si može povedala Tina tako da se da je po mojem najpromet, najzazredno izniči manj. Mogoče je samo popolnoma, da meni se tudi zdi um, mogoče ne problematizirati nikoli svoje želje po nek njenih infantilizacij predstavlja enočen problem. Po drugi strani se mi pa zdi, da je to res dobra poezija. Mislim, se mi zdi, da je mogoče iskati etično zrednost samo v tem, da je nekaj napirjev na zunanjah in na včasih zelo velika škoda. Za razdel, ker si misli, da bi ta lekota, pa ki se tlej pojavila vsaj name, učinkuje v bistvu zelo etično učinko. je da je etično. da se zelo možete prekupliti, ampak ne, ne, ne, ne, ima nek smisel. Saj ja, nevamo, glede na to pa, da ne že malo biti od z vsem tem prelekanjem. Radi, bi A bi mi pesem, ki se ti zdi? Ne, jaz bi sam rada da si mi zdi, da si ti prajene robe na ljudi lak, eno debato, ki jih pa se misli, da tega ni unijno treba početi, pa da mogoče, ne prekine nasiljeno, ti ni treba tega izpostavljati, kot da je vsega problema, ker predihnik je funkcija tega, da depotiramo, veš. In če pač nekaj neseljik situaj, bomo predvidenjem ugornik, to še ne potošanje pomenite in narove. Hvala, bom, bom zelo na znanje, Mene pač to strašansko moti, in ne verjam, bom iz 7. Tako, bom pa razmišljena. Uh, brane? Za ja, nebo nesporazuma, izraz kemijsko čista, pa destilirana govorica, to sta hakseljeva izraza, ne moja, ki sem jo uporabljil. Vendar pa je odnegdaj se lirična poezija dogajala tako, da je bila, če že hočete, destilirana, ne da bi s tem uničvala življenje, ampak da bi mogoče uh, razstapljala tisto skorjo, s katero se identificira pisano in kao celo življenje. No, tako. Zato se to tako je dogaja, ampak to je široka zgodba, jaz ne rečem, da, da zupan takšnem idealu sledi mestom pa v teh mestih posto, se mi pa zdi, da v tej smeri. Potem pa še kar se tiče uh, etičnosti lirike, to je zdaj spet jasno možno in zelo veliko stališčo, ampak eno od njih po moje najbolj pomembno je tisto nemškega peslika Gottfrieda Bena, da je lirika po svojem bistvu monološka. Je govorica označenega jaza v praznini in um, kot taka naravni izjavljanja težko um, uspostavlja ne vem kakšen dialog ali pa sledi ne vem dialogu, sploh pa še Deljenju etičnih naukov razvijanju etičnih razmislek. Njena etika je v tem, da se človek, individu, v svojej nevlastnosti artikulira. Njena splošnost in dialogost je na tej metaprovdi, ker se nezvedljivo samoto to, vsakdo v, v resnem diskurzu. In v bistvu poteka. Ta dialog ne iznotraj pesmi, ampak prek intimnega branja, pa Mogoče en stavk. če je potrebno drugače samo Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Tam, on, <totipan> tudi me je, jaz nimam, tudi, tudi, tudi, tudi imam pač, rekla, ni, novemu se ni popolnoma lahko izražati, no, tako, da. Ampak uh, malo no, dopuščanje, tako ne zmeri cenzuro. Ne, skup, sem na uro, ura je ravno kar odbila in eno, kratko pauzo, te 5 mogoče še dve, dve je pač to, tudi nastavek, zakrš, kasnejša debata, kot se je, zdaj skljala, aha, zdaj se bi... ta pesem, ki sem jo uh, pač preizpostavila kot uh, dobro, posem ne izjemo, ta pesem Nastop, um, bi sam ne na debato o uh, Kaj ko smo pač rekli, da je ne, da je slaba, da, njene zbiči, ta, da se ni sposobna postaviti, v bistvu, uh, v nek kritičnem odnosu jaza, do, do svoje lastne pozicije, oziroma autoironizacija, to, Mislim, da smo izpostavili kot en od bistvenih razlik v eh, zvezi staro z Kadio, eh, Tukaj pač eh, ta vesem je edina, pač, ki, ki to naredi zbirki, zato se mi zdi pač je tudi nekje osrednja, kot že prej povedala, veš? Ja. Si. Ne, samo ta primerjava, ki je štrajna, no, se mi zdi um, pomembna. Ja, Našemu ja, rečeno, to je pač neka avtoironija, neka distanca do sebe. da pač V nekih pesmih, ki sploh, sploh ne pretendirajo po etičnosti, da ta distanca mnogo manj pomembna kot pri poeziji, ki je skoraj izključno etično spisana. Mislim, tukaj, izbolj za to, kar dobuži, zato, ker už zelo mogoče ima reflektirane svoje pozicije, se mi zdi, da ta njegova povezija nič ne zgubi. Mislim, da tukaj je... Tukaj... No, ...dremenjo etičnih sod, tam bi pa že, tam se meni zdi, stanca bi ni bolj nujna, no, kot kot tako drugo povezijo. No. Zagredim se, da pač avto in ljudje ne samo vse, ko je potekla.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 Ja, pa si lahko stopiš, lej barga. Ja, pa si lahko stopiš, ga. No, no mislim, pa šte si, ne nekaj nekaj. Evoče, namreč so kave, kao nilco, Hvala lepa za prvi del pet minut in pauza, potem je delujo na